بسم الله النشاط الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فان اشرف الحديث كتاب اللهم علمنا مجيء. اللهم يا علي معلمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تأخذنا بما تعلمه منا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بهقائك العلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف الرحيم وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعلى الله الحسنى والله بما تعملنا خبير من ذا الذي يقرض الله أرضا حسنا ويضاعفه له walahu ajrun karim sambungan daripada ayat yang lepas ayat yang ke daripada surah al-hadid Waladhi ladzi ala 'abdihi ayatin bayinat Dialah allah yang mun dari semasa ke semasa ke atas hambanya iaitu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Segala-gala ayat yang benar-benar menjelaskan liuk rejakum menololumat idan nur dengan tujuan menarik munculah daripada bermacam macam kegelapan menuju kepada cahaya yang satu. Wa innallah habiikum darawuf rahim. Semuanya Allah dengan kamu semua wahai manusia sangat-sangat bersimpati dan sangat-sangat kasihan belas. Wa malakum Allahunfiqoufi sabillillah. Apa lah pak yang boleh pada kamu? Sekiranya kamu tidak infak... tidak menerima fijak fisa bilallah jalan Allah. Wallahu meraufu sammawatul ar. Sedangkan Allah yang menjadi punya, Punyaan Allah segala apa yang dilangit dan di bumi ini sebagai pusakonya. La yastawi min kum man amfa komin kabil fatih wa qadat. Tak sama taraf dan tak sama status kamu orang yang berbelanja pada Allah, berbelanja jalan Allah sebelum daripada menang kota Mekah atau sebagainya. Waqatan das sambil apa ni? sambil suatu juga perang. Ulaiqad muntaratan min alladziina anfaqu min ba'di wa Orang-orang tadi, orang yang menderma kerana Allah belum daripada menangnya apa yang jatuhnya kota Mekah orang ini lebih tinggi lebih besar statusnya banding dengan orang yang menafah juga tapi mengapa kemudian walaupun mereka berperang sama wa kullu wa'adallahu al-husna masing-masing wala bagaimanapun Allah berjanji untuk kebaikan semua wallahu bima ta'maluna khabir dan Allah tahu sangat betul sangat dengan kerja-kerja kerja-kerja yang kamu lakukan manusia Man dhal Allah qardan hasanan fa yud'afuhu lahu wa ajrun karim Siapa ke orang yang dia sanggup buih butang kepada Allah secara kardul hasan fa yud'afuhu lahu maka Allah berjanji untuk bayar balik secara berganda Walahu ajrun karim sampai bayar balik berganda Ada lagi hadiah hadiah dan ajr ajr kita panggil pahala atau balasan karim ia ya mulia yang berstatus tinggi Saudara Allah Al <coughs> Perhadiin sekalian Sambung daripada minggu lepas Dia belum daripada kita masuk dalam ayat ini Atau perkara yang perlu kita ingat Bahawa depan kita ni Quran Bukan suara khabah Bukan buku-buku novel Bukan tulisan biasa Dia ni Quran ...Quran makna dia baca. Qara yaqra Quran yaqra'u khira'atan wa Qur'anan makna baca. Jadi bila kita diberi ujian Allah Quran... ...sama ada kita ni Melayu... ...sama ada kita ni Cina Muslim... ...sama sama ada kita ni orang asli Muslim... ...maka satu daripada benda yang kita kena baca ialah Quran. Kerana Quran sendiri itu artinya baca. Tak ada arti kita ada Quran di rumah... ...apa tak baca? Baca. Tak no. Kita ada nasi, kamu dia tak makan. Kita lapar. Kita letih. Nasi ada. Tapi tak makan. Itu kita nak kata kita ni budak kau, berpenyakit kau, ikut kita lah. Jadi sebagaimana kita bila ada nasi, ataupun kita nak berjalan malam, lapu ada tangan tapi tak pici. Ataupun orang beri lapu malam belak, tapi kita ambil. Begitulah keadaan kita orang Islam, ada quran tak baca. Dek akhir-akhir ini tolak Quran yang ada orang Islam tapi tolak Melayu ada cara dia. Arab ada cara dia. Ada Arab tolak Quran. Ada Melayu tolak Quran. Ni kijah kijah ni kijayang. Tak kita panggil tak. Kalau panggil kau panggil apa kita panggil. Tak sehat lah kita boleh tak panggil jenis orang tak sehat kita panggil. <tuh> Itu bahasa yang paling moral. Bermoral. Satu. Yang kedua yang bila kita nak baca Quran. Nak sentuh Quran khususnya kita diminta ambil ismail nak wuduk kita pegang surat khabar tak payah ambil ismail pegang buku pegang apa saja pun tak, faham, tak payah tak ambil ismail tapi pegang Quran kena ambil ismail dan pada perempuan-perempuan Yang kita panggil berhadatsah dia tidak dibenar baca Quran orang yang berjunub orang yang apa kata wali nak baca juga dengan niat zikir pusing ikut zikir semuanya bertujuan Nak masuk dalam hati kita Islam ni kehormatan Quran. Bahawa kita kena hormati Quran ni bukan sebagai bagangan buku. Dia mai datang ni la yamassuhu Tak boleh sentuh Quran kecuali orang yang sudah dibersihkan. Itu tafsir mutahharun tu banyaklah. Tapi sekadar untuk kita masyarakat setempat gini. Quran ini begitu sekali dihormati dia meliahi ngapa nak sentuh dia tak boleh kecuali kena ada air sembahyang menanakan bahawa Quran ni bukan sebarang-barangan kerana dia mari pada Allah subhanahu taala khusus untuk manusia melekat tidak dituju Quran tak ada Quran untuk melekat tak ada Quran untuk langit bumi, tak ada Quran untuk bukit buka ia ada Quran ialah untuk manusia kitanya manusia tidak lembu kubah, tidak air yang hitik tidak langit bom maka kita rasa syukur pada Allah kerana Allah ada bagi pada kita Quran Ya sebagai menama sebut minggu lepas Quran ni ibarat buku panduan yang dibeli oleh syarikat. Ya kita beli barang di kedai dia. Kita beli kertas bua, dia beli book sebutir. Kita beli komputer, dia beli dia beli book sebutir. Hata akhir-akhir ni kita beli tipin. Tipin tidak, tidak banyak mana reganya. Tapi nak tunjuk besungguhnya tuan kedai ni menjual yang begini berharga pada kita. Tipin pun dia beli pada kita buku semua tunjuk dalam bagaimana nak pecah tudung dia, bagaimana berbudak awak, bagaimana itu bagaimana ini. Dunia ni Tuhan buat untuk kita. Dan belum pada Tuhan ada yang tu ada turun dari syurga, dunia ni dah ada dah. Tuhan buat dunia ni, belum pada Tuhan ada yang tu ada turun ke dunia. Kalau salah tu ada ni hal dia hala daripada syurga, dia kena hambat daripada syurga, tengok-tengok dunia tak ada lagi. nak duduk mana tu ada. Dan dengan sebab tu belum pada tu ada turun ke dunia ni Tuhan buat siap berlaku dah dunia dengan langit dengan bumi dengan udara dengan oksigen dengan tumbuh-tumbuhan dengan buah-buahan apa turun turun atas dunia ni khusus untuk khalifah untuk mengurus khalifah ni kita panggil kalau kerajaan kita panggil DU bila kerajaan mana di muka dunia ada DU dia Mung duduk di Pasir Putih Mung duduk di Tanah Merah Mung duduk di Kuala Kerai Mung duduk di Tupak kerja-kerja aku Kata kerajaan Raja kata Kerajaan kata Mung Dio Uh kerja Kita semua ni Dio Tuhan Melayu kalau kita Cina kalau kita kawal Asli Kalau kita ni orang Dio Tuhan Kalau Dio tu jenis baik Dia bagi hadiah Bukan nak berhenti seksa Penceng Dia bagi hadiah Macam-macam jenis hadiah Kalau Dio wasakan nak Mata ada dua hari, siapalah dia mahkamah, apa semua sekali. Kita manusia, diur Tuhan. Bukan diur kajian, bukan diur makhluk. Diur Tuhan. Tuhan kirim orang dia. Polis-polis dia, mata-mata gelap dia. Yang kita panggil melekat. Semua melekat-melekat ni. lekana, kanan, lekat kiri. Tiap-tiap manusia ada dua orang. Seperti apa ni, kata panggil. Diur apa mata-mata gelap Tuhan. Tak ada kajian di muka dunia ni, kirim mata-mata gelap. Jaga rakyat dia, rakyat seribu. Mata-mata gelap, mata-mata gelap dua ribu tak ada kerja eh tak ada kajian nak mengkini polis ke SB ke mata gelap jaga orang ayat dia dua orang dua orang siam mana apa ke tak ada daripada Allah Subhanahu Buat hati. bila kita sedar bahawa kehidupan kita ada mereka maka dengan sendiri apa? susah hidup kita susah tak lah. kalau seperti kita tak ada polis nah, lah kita beroa kita bercakap kasar kita menegur dadah kita tengok jatuh tak ada tak ada polis tapi bila ada polis susah itu tapi susah pun dah hujung syurga tak susah pun dah hujung melaka ha, ini benda-benda beginilah terkandung dengan Quran kalau kita nak kalau kita baca dia kalau nak baca pagi ini dah kesiapan-kesiapan jiwa kita untuk menyambut Ramadan kita hari ini dalam seminggu lebih dah dalam Syakban nak mengadapkan Ramadan Ramadan ini satu daripada kerja Tuhan hadim Ramadan ini waktu orang Quran 1400 tahun hari tu ada tak nak lah, al Quran kena kubur ke Ramadan. Kan apa-kanapun insyaallah tersebutlah bulan Ramadan ni kalau umur kita panjang sihat dan apa ni terjamin insyaallah sampai Ramadan ni tuan-tuan semua pun insyaallah Ramadannya kita kita hadapi sikit tujuan Quran supaya kita Ramadan tahun ni insyaallah lebih baik daripada Ramadan, Ramadan tahun, tahun lepas. Itu dia, memقدimu hari ni untuk menghormati Quran wal ladzi yunzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin yukhrijukum min adh-dhulumati ila an-nur. Dulu pada ayat ni tuan sebut aaminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin fi ayat 8. Semua manusia kena beriman, perintah daripada Allah. Tak ada seorang pun atas dunia ni yang tak kena perintah Semua manusia mesti beriman. Iman maknanya yakin. Kalau kita duduk belajar hari ni belajar hari ni untuk untuk tahu. Daripada tak tahu menjadi tahu. Waktu kita belajar. Tapi jangan lepas pada tahu tu kena yakin. Ah ha, yakin ini kena pada masing-masing. Tuk guru, ustaz, ibu bapa, cikgu hanya beri tahu benda oh kita tak tahu lagi. Lepas pada kita tahu daripada mulut mak kita, daripada mulut guru-guru cikgu kita, daripada mulut kajian. Beriman apa tidak kita tak kita kan iman ini baga dal eh hati kita kita terima kita buat saya yakin kau pibu bapak ajak cikgu ajak kita beriman kalau tak yakin kita soal kalau kita tak yakin benda orang ajar pada kita seorang tok guru kau ustaz kau cikgu pibu bapak kau kalau tak yakin kita wajib tanya wajib tanya mana mengaji ini wajib tak ada dunia Eropah tak ada dunia demokrasi wajib rakyat dia mengaji tak ada mu mengaji mengaji saya mengaji mujahid umum tapi islam ajar wajib mun tahu wajib belajar iqra bismirabbika ayat pertama tuulang langit dua hari nabi muhammad baca baca baca saluran mengajilah dan belum tak nabi muhammad dia punya tahu je buat supaya allah lebih dulu ajak tu ada wa'ala ma adama alasmaa tu tu apa ni allah sendiri jadi tuk guru Allah jadi cikgu, jadi jadi pak. Begitu ada. Wa Adama al Allah mengajar tu ada. Tu Aidan jadi anak muzi, Allah jadi cikgu, jadi ustaz. Pak Nabi Muhammad pula. Nabi Muhammad pula dia pun tahu iqra. siapa kau ada kita ni juga habis sebuah Quran. Sebuah Quran ni ialah kandung alam. Hak langit, hak bumi, lapan orang, hak jahat, hak baik, kandungan tujuh ke syurga, you kan nak kau semua di Quran sebuah. Kalau baca quran betul. Kalau tak baca Al-Quran, celaka lagi. Fadhakir. Fadhakir inna fa'ati zikrah. Saya zhakir man yakshah. Wayatajanabuha al-ashqa. Dalam banyak-banyak ayat Al-Quran, iyalah. Fadhakir. Inna fa'ati zikrah. Muwayat manusia. Mubut tazkirak pada manusia. Sekiranya apa? Apunamani zikrah kamu, tazkirak kamu. Saya zhakir man yakshah. Mana-mana orang yang ada lepuk, dia ada hati, ada benih, gerung pada Allah. Tetap Quran ini memberi, memberi maklumat kepada dia. Wahidah jannah al asyqah. Dan mana-mana orang yang ada lepuk, dia rasa jenis celaka, dia akan mengelak diri pada Quran. Hati nah, tu apa oh, panggil? Tepuk dada, tanya hatilah. Nak jadi celaka kau? Ya, dia betul. Kalau jadi celaka, atau saya dengar Quran. Tiba-tiba Quran pun tak ada apa. Baca Allah Yasin 40 kali sehari sekalipun. Kalau bahasa jenis orang yang tak atipuk dia tak ada rasa gerung pada Allah, saya dia apa. Perang sebab semua, bila hujan turun, paya kita ni kalau kita tak tempai, kita betul dengan saluran air, Air akan masuk dalam mulut tempai. Tapi kalau hujan turun, tempai ada tapi mulut tempai tak kena dengan saluran air. Jadi gari hujan tak ada apa, tak ada air titik. Kalau tem mulut tempai tak kena dengan saluran. Air tu. Ati kita ni mulut tampayan Quran dari langit ni Hujan, tu air Air dari langit yang bernama wahyu Turun kepada manusia ya, Kalau hati perut manusia terbuka malam InsyaAllah Tak kira umumnya Melayu, kau Cina, kau asli, kau orang Eskimo kau. Asalkan hati tu terbuka Bawa benda di amari langit Kalau ujian amari langit aku boleh Buah dari yang Tuhan buat apa aku boleh terima gua ikan, ikeh dah lauk aku boleh timo maka kenapa aku tak boleh timo Quran? Kerana Quran juga sama -sama makhluk Allah sama-sama makhluk Allah Taala belaka. Nah, itu dia seterusnya. Jadi setelah Allah Taala sebut mu semua himat kena beriman dengan Allah dan Rasul. Yakin bahawa dunia atas dunia aku ya mahfsa aku yang buat. Rasul orang utus saya aku. aku tidak beritahu kepadamu tiap-tiap orang tidak aku beritahu melalui Rasul. Rasul makna utusan banyak mana benda aku nak sebut pada manusia aku sebut pada Muhammad semua kerana Muhammad utusan dan tiak-tiak benda hok melalui utusan akhirnya daripada aku maka kenapa, apa tak boleh sermo kerana Muhammad sebut bukan mari daripada hati buruk dia tapi mari daripada wahyu daripada aku satu yang kedua nya wa anfiqu min al-pas wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin fee yakruanya mu kena derma sebahagian daripada harta yang aku nanti kamu menjadi pengurusnya jadi manager sebanyak mana harta yang ada di muka dunia hak aku kamu semua adalah pengurus aku lantik kamu khalifah atau mustakhla kamu semua nanti sama ada munichina ke Melayu ke Arab ke muka dari ti harta pak aku duit ke tanah ke sawet ke getah ke buah durian ke apa saja jenis sifat harta aku punya kerana aku buat kamu tak buat mana kamu buat getah? Mana kamu buat sawit? Mana kamu buat padi? Semua sekali aku, semuanya mu pengurus. Oleh kerana kamu jaga harita aku, aku nak minta mu anfiku mimma. Kamu kena belanja sebahagian. Tidak semua, tak sebahagian. Sebahagian itu panah-panah kamu Kalau usyuk, usyuk lah. Kalau khumus, khumus lah. Kalau selus, selus lah. Kalau robok, robok lah. Itu panah-panah. Ambil sengaja guna bahasa Arab tu supaya adik-adik kakak liat mata sikit, berapa dia benar no khumus, berapa dia usyuk. Hmm. So, ya, ayat 3nya disebut allazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabiir. Hari tu aku walaupun hari tu aku aku mintak mu belanja, tapi bukan kosong dah. Walaupun hari tu aku tapi bila mengurus aku keganti dengan ajrun kabiir. Ajrun, omnye panggil pahala. Nak panggil pahala ke, nak panggil balasan ke, nak panggil imbuhan ke, nak panggil imbalan ke, katalah ia patinya segala kerja buat yang kamu buatkan aku suruh tidak kosong ada kiranya -kira -kira. ada aset apa kita panggil ada ada apa asetlah kita panggil ada ada jaminan simpanan ada harta simpanan yang aku simpan sambu hari ni pula wallazi yunzilu ala abdi ayatin bayinat biyukrijukum min adh-dhulmi wal annu akulah orangnya kita panggil dhamir ganti nama kata ulama kalau nah, kita bermakna huwa itu sebagai bertakalim tidak? Bagi orang yang pertama pos-posim tidak? Akulah orangnya yang menurunkan ke atas hambanya. Nabi Muhammad. Ayat yang baik. Segala ayat Quran yang semuanya baik. Jelas. Pertama sekali sekalinya disebut abdi. Hambur. Maksud hambur ni Nabi Muhammad. Kalau kita cakap dengan orang besar khususnya Nabi Muhammad, tak datang hati kita nak kata Nabi Muhammad ni hamba kalau Nabi Muhammad ni atas pada orang-orang lain, tak ada orang yang atas dunia, langit dan bumi tak ada orang yang ditah Nabi Muhammad kalau bumi ni pun tak ada orang yang mengatasi Nabi Muhammad kalau langit mereka mana pun tak ada orang tak ada mereka mengatasi Nabi Muhammad tiba-tiba ni Allah Ta'ala kata dia ni hamba boroh kasar Muhammad ni boroh kasar aku lah orang yang menurun ke atas boroh aku atas koli aku koli, koli, kita panggil koli ni Muhammad, ayat segala-galanya ayat ayat, orang Melayu pun panggil ayat kalau kita jumlah Melayu dah, kita panggil tanya kalau ada lagi bahasa lain yang boleh digunakan kita ayat, ayat, lah. yang pentingnya, satu daripada kerja aku lantik Muhammad sebagai hamba sebagai Nabi, ialah untuk waktu turun ayat, ayat Quran Ayat Quran ni kita panggil ayat makru'ah. Ayat bahasa dibaca. Selagi so ayat langit bombing. Bukit buka, langit bombing kita sendiri ni ayat juga. Tapi orang panggil ayat mangdurah. Ayat untuk dilihat. Quran, ayat makru'ah. Lain pada Quran semuanya ayat mangdurah. Ayat yang dilahat. Amor lahat. Tuan-tuan, tuan-tuan lahat amor. Siapa dia amor? Siapa dia tuan-tuan semua? Ayat. Tanda Tuhan yang berkuasa... Satu daripada Dia buat orang. Daripada tanah. Cuba ambil tanah kos. Tengok bos tak tangan. Lepas tengok kita. Ni tanah baku aku. Ni aku. Pelalu amat jauh besok. Tanah kos ni kita lambuk, Kita keringek. Kita, kita kecing atas dia. Kita ambil cakur. Cakur dia. Tak kata apa dia senyap. Kita lempar dalam api. Tak kata apa. Kita hai, Tak kata apa. Kita lanyuk dia, kita bajuk dia, kita tanggalah dia, kita curah tahik lembut tahik dia, dia. Tapi bila jadi orang, Allah cerdik. Cerdiklah orang. Boleh kerja. Boleh mikir. Boleh buat rekaan. Boleh itu, boleh. Boleh makmur dunia ni. Itu yang serah kepada manusia buat. Punya jauh, beza. Diantara tanah kos, tokoh atau kelantan dengan orang. Tak ada, tak ada meh orang. Eh, tak ada meh tanah dari buah orang. Tapi ahli-ahli sains. Saya yang dalam makmah. Kalau saya yang dapur kita. Apa yang kita ni? Ahli saya. Kerana dia ni. Dia masuk kuih. Dia capur telur. Capur santan. Capur. Entah apa lagi minyak apa. jadi ada kuih. Dia bubur nama kuih macam-macam. Wahulu. Nakbak. tai itik. Jalemah. Bunga tanjung. Macam-macam dia nama. Tapi bubuh nama apa. macam apa. Kita boleh cek. Oh, ini bubur telor kerana kecapang telor ni bubur gandum tidak tidak tidak tidak ter beras ni bubur garam kerana rasa masin ni ni gula kerana rasa manis pusing bubur nama berapa pun kita boleh teka perempuan aku ni isteri aku ni buat kuih daripada ni daripada ni sayur ke gula ke aca ke kita boleh teka lah ni tapi Tuhan buat orang daripada tanah. Tak ada orang yang boleh tegur. Kalau Allah Ta'ala tak oyaklah Quran bahawa manusia jadi daripada tanah, orang tak tahu. Jadi bergapot. Bahan betul itu orang tak tahu. Ada tulang. Ada ada otak. Ada lempuk. Ada macam-macam ada perkara yang kita tak fikir asas-asalah tanah. Tapi inilah kuasa Tuhan. Barulah kita bahas Allah Tuhan. bijakmu um, Tuhan. Tak ada orang yang atas dunia walaupun disebut saintis. Al-sain boleh buat benda daripada tak ada kepada ada. Belum pada tu ada yang ni ada. Ada ke apa dia? Tak ada. Belum langit bumi ni ada. Ada berapa? Tak ada. Minnal adam ila al Daripada tak ada kepada ada. Kita al-sain daripada ada kepada ada. Bahan mentah tu ada je. Buatlah berapa makanan kau etong, kau racu, kau ubat kau, kena ada bahan mentah dulu. Barulah kita boleh proses menjadi benda yang kedua. Bahan mentah mai dua? kita nak kata gua mai dua ni mai pada Allah takkan hadis sahih buat meneng. Ah ha, ini satu daripada ayat tanda bawalah dunia ni ayat tanda bahawa tuhan ni ada sungguh. Mana boleh tak ada langsung boleh jadi ada kau tidak bagi pada Allah kun fayakun Tak ada. Itu kita panggil ayat. Jadi oleh hemikian akulah orangnya yang menunggang di atas hamba aku Nabi Muhammad segala-galanya ayat, bayi yang boleh menjelaskan. Bajinat, maknanya penjelasan, terangat. mana tak faham aku ni ada, ada atau tak ada, dia tengok benar ni, soh, jadi tidak ada. Dalam buku-buku Tauhid, dia sebut, satu masa dulu, waktu Nabi kita Muhammad SAW, tidak kembali lagi ilmu dia ni, maka orang sampai dulu, duduk berjumpa dengan badui, Badawi ni kita panggil orang asli lah. Asli asli orang Arab tu dia panggil Badawi. <coughs> Bukan Badawi. Kalau kita ni Badawi. Kalau so, duduk dalam Arab tu dia panggil Badawi. Badawi makna al-budu. Orang primitive lah. Orang tanya dia. Tuhan ada atau tak ada? Ada. Apa tadi? Dia kata al-ba'rah tadul al-ba'i. Wal-asar tadul al-aqdan. Dia kata tahi kambing ni bila mu tengok tahi kambing sah ada kami beruk. Mana boleh ada tahi kambing, kami tak beruk. Wal asar hadru aqdam. kaki orang, okay? tapak kaki tas fa'as itu selud ni hmm, menunjukkan ada kaki jalan. It dia the we did a make cara jileh, cara genuin cara tu. Kalau tahi kambing stokor dia kena ada kambing beruk dulu baru ada tahi kambing tapak kaki kau tapak burung kau tapak rimba kau duk pasti tanda ada rimba berjalan mana boleh tu Abdul Zat Bijad mako bom yum pun di bukit buka luah apa semua sekali tiba-tiba tak ada tuanya buat ai eh, mustahil tu sifat 20 cara bedui kita mengaji sifat 20 pas mayesom merah merang tak sampai subuh pun cakok muttasie mutpasim pasim padu mana boleh bumi ye ya begini hebat ada bukit ada matahari ada apa timb timba tak ada tuannya buat laut, bukit langit langit pula musim matahari bulan jatuh nenek lagi duduk musim siang malam pagi petang deadline ni kita buat klaim dah 1000 tahun lagi kita buat kanal kanal deadline 1000 tahun mana kita panggil tahun 3000 loan tahun 2000 tahun 3000 lagi 1 Januari matahari datang mana atau bukit mana atau matlah dia panggil. Betul -betul mana? Kita boleh lewat. Tanda yang menjaga bola, yang menjaga mentari bumi ni. Orang benar-benar. Bijak sana. Dia benar-benar kita panggil. saintifik. kalau kita panggil. Atau hebat Itulah orang panggil Tuhan pun. Dia semua sekali menunjukkan. Bayi inat. Jelas. Kalau tak jelas juga tu. Seperti itu orang kita tengok anak bulan. Orang lain tengok belakang. Dia salah tak rapuh. Lepaslah ke mana? Bukan tak ada. Boleh. Matamu boleh. <tut> semata boleh. Orang-orang tengok belakang nak bulan sini. Tiba-tiba bapamu tak dapat. Soh, matamu rusak. Bukan boleh. Tak ada. Ha, begitu juga orang lain tu. Mukaan. Dapat tiba-tiba. Tolok koran. Soh, dah tipu Pasal jenis katuk. Pasal jenis. Bapak kutamai. Hmm. Tembang tolak koran. Kata darah. Pasal puruk. Boleh. Liukhrijakum minazulumatilinu. Apa tujuan? Aku buat tuan koran. <tut> Allah beritahu sendiri. Apa tujuannya kuat tuan Quran? <tuh> Kita bila sebut Quran, cakap halah-haram. Ini halah, ini haram, ini sunnah makruh. Kita bukan sikit, benar yang terlalu kecil, daripada keseluruhan hikmat tuan Quran. Allah sendiri sebut, Allah ni tuan Quran. Allah tuan tuan manusia, liukh kerijaku. Tujuannya supaya nak Quran ni tarikmu keluar. Daripada bermacam-macam kegelapan. Ila nul pada cahaya. Betulnya, ini, apa kita sambut muda kau. Ini sebenar muda kau. panggil muda kau, muda kau, mereka, muda kau, ni. Kalau tak baca yang ni, dia selalu muda kau, tu tak ngerti. Ikut-ikut sebut muda kau, kata. Tuju apa muda kau? Jawabnya Tuhan kata. Bukan kajian yang kata lu ke perdana menteri bukan fikir besar bukan siapa dia. Tuhan sendiri kata, aku turun Quran ni untuk nak tarik mu keluar daripada bermacam-macam, bermacam-macam gelap pada cahaya. ini tujuan sebenar medeko. Dia ucapkan sebagai menteri besar, tiak-tiak tahu samuk medeko ni. Bukan medeko daripada mak saleh, pada mak Melayu, tapi medeko daripada mak saleh hok kafir, musyrik, pada mak Islam. Kalau selagi negeri kita yang tidak jadi tidak Islam tak ada daripada permagaan tanpa kita maka kita masih dijajah Inggeris tak jajah, pun kita sendiri dijajah ini benar ni ini kena faham ini bekal akhirat kalau berasa bahawa akhirat ni yakin ada syurga dan neraka dah masuk syurga tu bukan masuk free ada ada yang dia buat maka satu daripada benar yang kita kena buat di dunia untuk bekal syurga dan untuk untuk hidup di muka dunia selamat ialah buat habis kalau kegelapan kita Datuk gelapan ini disebut oleh Quran ialah syirik. Nomor satu gelap-gelap-gelap ni syirik. Syirik, orang Melayu panggil syirik. Syirik ini kita panggil syirik mana kosi. Kita bekosi. Hak patutnya tak bekosi. Tuhan ini sahabat-sahabat. Kita kosi lagi. Tuhan pun. Tuhan, aku pun aku. Aku pun Tuhan juga. Dari aku Tuhan ini, aku buat berapa aku ini. Kalau Tuhan yang kata, Di ikut dia. Tapi aku nak begini, begini. aku buat. Asal lagi kita duduk tangan tu, sos kita, musyrik. Rengar uh, kau berak tu, dia tu. Musyrik. Setengah orang kata, si khafi kau ciri jali. Hatu orang panggil kemewahan ilmu. Tapi asalkan kita ni syirik, macam negeri kita. Mahkamah syarwak pun ada. Mahkamah sibil pun ada. Peraturan Quran pun ada. Peraturan perbagaan pun ada. Dua Itu dua Arti Tuhan ni dua Bila mahkamah syarikat pun ada Mahkamah Sibir pun ada Artinya ada dua kebenaran Hak kita hak Tuhan buat sebenarnya Kita lekat mahkamah syarikat Hak kita buat pun sebenarnya juga Kita katakan syari Jadi Tuhan dua Jadi kita pun dua Kebelak pun dua Nabi pun dua Sah syari Lagi kita duduk tangan di syari Tak kira, -kira kita ada Melayu Kau arak kau Duduk Mekah Kau duduk kota baru kau Syari Tak tahu apa dia buat syariah Akhirat kelak sebab tu akhirat tu habu enam mawanya. Yaumul Qiyamah dia, Yaumul Qiyamah ko dia panggil, Yaumul Fasli. Fahada Yaumul Fasli, Yaumul Fasl ban hari pemutus. Kalau mudah balah dunia hari tu sepatutnya bersadah buku Quran ada. Kalau tak bersadah jugak, hantu kiamatlah. Akulah, jadi aku akhirat. Yaumul Fasli, wa ma adraka Yaumul Fasl, apa mungkin tidak? Apa ertinya Yaumul Fasl? Wailun lil yawmi lil mukadzibin tikat mun ta'u yaum yaum fasil min apa akhirat kelak pembohong ni kita baca baca Quran bukan baca perbagaian bukan baca surat pekeliling bukan Quran Quran ni nak kata perbagaian pun dialah nak kata perkeliling pun dialah nak kata sekala kajian pun dialah itu dia Quran sebab itulah kita learn berusaha sungguh-sungguh. Supaya menyatukan Al-Quran itu dari langit dengan al kita tulis di Muka Bami. Biar benar al kita buat di Muka Bami selalu serupa dengan Al-Quran. Al-Quran lain kita panggil Luhmah pun. Al-Quran lain kita panggil Al-Quran. Al-Quran lain pada Al-Quran semuanya tak kena berlaku. Al-Quran. Kerana Al-Quran ini paksi Allah Taala buat turun dari langit. Yang percaya, percaya tak percaya. Sudah. Bukan nak paksa apa. Tapi yang paksa pun dia dia ada li yukhrijakum nazulul quran supaya ayat ini turun dari langit dengan tujuan tarik mu keluar menarik akhraja yukhrijum kita ada perkataan kharaja yakhruju kita ada perkataan akhraja yukhrijum kharaja makna keluar kita suka bila kita keluar daripada rumah Tuhan tanah misal itu kharaja satu lagi akhraja Akhrajaan ni mana kita tak mau keluar tapi Tuhan Muhammad kita. Oh keluar. Itu akhrajaan. Quran ni mustuju tak setuju pun dia akan tarikmu keluar daripada gelap pada cahaya. Mustuju pun setuju, tak setuju pun Quran ni kejadian berpahaman padamu. Sehingga syait siapa mu terpaksa keluar daripada gelap. Gelap syirik. Gelap dengki. Gelap apa nama Ria, Ria, Ria Melayu pun ria juga Ria kita panggil menunjuk-nunjuk Semua yang kita buat semayal Kau mengajar, kau mengaji, kau bucak kau. Bila kita buat dengan menunjuk-nunjuk pada orang Maka dipanggil panggil Ria Bila kita Ria, artinya kita duduklah gelap Tak napa? bahawa Benda yang aku buat ni Mestinya untuk Allah Tidak untuk pentingan diri Tidak apa Tapi yang buat juga, maka kita dalam keadaan gelap Wa innallahabikum ra'ufu rahim Tuhan kata aku ni sangat-sangat rauf. Rauf ambil pada perkataan rafa. Rafa makna kita panggil simpati. Aku ni manusia, sangat-sangat bersimpati -sangat dengan mu. Aku ni Tuhan. Tapi mu tu aku buat. Mana boleh mu tu aku buat Apa aku tinggal begitu. Mengeta kesudah tak boleh. Bukan kerja aku. Mu tak apa, mu makan-makan kenyang molek. Bas wayak kata kedak, tulis ya. ah. Ni bas orang tak tanggung jawab perut kenyang duit orang tak bayar tidak suku jak ke boleh jadi. Ah ha, kalau mung bajet benda ni aku, bila mung makan mung maka kena bayar. Tanda mung sipakti, dia ta, tanda tanda kamu kesian belah pada. Ah ha, sipak ti. dan sipak kesian belah sipak aku. Mana-mana orang yang nak juruh tu aku. Tadi lah seperti itu. bini. Baso puah kak tinggal bini muda. Pastilah. Baso denih tak ada tak ada tak ada sipak Tuhan sikit abu. Tak ada sipak Tuhan eh. Kan? Aku ni taklukku bi akhlak Nabi Muhammad SAW. Taklukku bi, tiru bi akhlak Allah. Mungkin nanti upaya ngatuhan. Taklukku bi akhlak Allah. Mungkin nampak akhlak, mungkin nampu supaya tu anga tuhan. Masa dia pongo, dia pongo. Masa dia baik, dia baik. Jadi dalam tubuh kita ni ada anga baik. Dia ada anga pongo. Tubuh hamil. Tika mana mahu, tika mahu pujaan baik tiap-tiap manusia ada pujuran taqwa. Jadi oleh Hermes ketika mana hok kita nak guna sifat pongoh kita guna. Ketika mana sifat ketika-ketika mana kita nak guna sifat baik, kita sifat baik. Allah Taala pun juga, dia ada sifat pongos, prongos dari sifat baik. Ah hak mana dia sifat baik, tigu dia. Hak mana sifat prongos, tigu dia juga. Takhalaku bi akhlaqillah. Dalam masalah dosa pahala, nabi kita tak, tidak ada maaf bagimu dalam masa, dalam masalah masa, dalam kebanyakan dan pahala nabi kita berbuat habis habis ikhtiar ha, tudiruzmu wa innallaha bikum raufur rahim aku waktu aku Quran ni berdasar pada aku ni simpak tinggal kalau aku waktu, waktu Quran muntah bila dosa pahala rahim kasihan belah padamu ya, atau aku ataku tanda aku kasihan belah padamu ialah aku lantik nabi kalau aku tak lantik Nabi di muka dia. Mereka nak tahu mana syurga dari aku. Lagu mana jalan syurga. Lagu mana saluran aku. Mana mereka nak tahu. Tapi aku lantik Nabi. Walaupun aku tahu Nabi-Nabi jenis orang yang akan dianyayai. Tuan-tuan saya ingat waktu Nabi kita balik daripada Gua Herak. Mula-mula Nabi terima. Wahyu ni waktu Nabi diketapur dalam Gua Herak sebab benda itu pelik. Nabi tak ajar jumpa dengan Jebra'i, Nabi tak ajar dengar sorong begitu Jebra'i, tak ajar dengar terutubuh Jebra'i maka Nabi terus balik, tinggal gua Wahirak balik ke Mekah tuan-tuan yang pergi ke Mekah nak pergi ke padamina, arpa biasanya kita lalu kutulah, bah kita lalu kutulah Bukit Herak sebelah kiri kita, dan orang muda-muda kerah lutut kita panggil naik, tengok sendiri Bukit ni lah tempat Nabi kita bertapa, tremo Iqra bismirabbika safa akhir. Bila balik kumuh, isteri dia Siti Khadijah radhiyallahu anha, lepas pada tanya khabar, lepas pada ugu, lepas pada bagi kata-kata semangat, dia bawa gi jumpa ngasorang tu lebang. Namanya warakah bin Auf. Ah cerdik Siti Aisyah, cerdik Siti Khadijah, ketika tu Khadijah tak tahu apa lagi. Islam baru tu bagi tu tak sampai ke dia. Tapi ingat sebab aku panggil Rihmun Saqib apa dipikainya tajam maka dia woggi wak rumah tok lebah betul tidak woggi rumah tok nujung tidak pergi rumah tok bomo tidak pergi rumah tok bagek tidak pergi rumah-rumah karut-karut ni pergi rumah tok lebah wa jahiliyah raqah ni walaupun tak terima Islam lagi ketika tu tapi dia selalu baca kitab-kitab dulu Taurat Injil itu dia baca bila-bila jahil Mekah pun dia seorang ni pelita ubur di Mekah Baik nabi siapa nabi cuito, begini begini. Lalu dalam banyak banyak komen komentar yang diberi oleh warqah, dia kata ada agalah weh tu ayah ni tua. Kalau tu ayah ni tua, eh, kalau tu ayah ni muda, tu ayah akan bersamamu bui sokongan kepada weh. Ketika mana kaum bangsa mudik mekoni halau keluar daripada mekko. Warakah dah beritahu dah Muhammad Nabi. Daripada cakapan kamu ni Soh dah. Bahawa mu Nabi sebagaimana aku duk baca dalam kitab-kitab Taurat Injil. Taurat Injil beribu-ribu tahun dulu Tuhan dah beritahu dah akhir zaman Akhir timbul seorang nabi. Rupo parahnya belah ni, titik baharunya belah ni, sifat apa ipangai lagu ni, dia mengikut hak awal ada sebut pada tu ayah ni Soh dah wahai Nabi akhir zaman. Tapi dok kotitanya tu ayah tua dan kalau tu ayah muda, tu ayah akan berisokongnya sepenuh pada awal ketika mana kapunya ke hala keluar. Nabi terkejut. Aba mukhridun yahum. Ada ke munasabah kapuan hendak hala kau keluar? Walqah kata binya we. Kaedah Tuhan. Tak ada nabi tamko dunianya tidak dimusuhi ulua kapu. Kalau nabi buayat benda orang apa tak ada dengar. Syurga, neraka. Doso, pahlaw, melekat, Iblis. ni bila orang tak dengar. Tak ada dengar. Jadi bila awak jadi Nabi, so, awak kena sebut bila aku. Tika itu orang kata, kamu aku. Tak apa, dia sesat. Jadi pahlawan ni pun, inilah benar. Mujur aku ni simpati dengan mu, kebanyakan manusia. Karena kalau kamu, kalau, kalau aku tak buat Nabi, kamu tak tahu apa. Sains teknologi, dia tahu benda yang fizikal je. Ya sains teknologi buat mikro buat mikroskop buat entah apa lagi internet apa semua dia tahu benda hak butir, benda yang fizikal benda hak tidak fizikal dosa pahala mana orang nak erti duitlah paket kita ambil dua ringgit hak 1 ringgit tu huk, huk kita rega hak jual getah hak 1 lagi itu, hak kita curi orang okay? kita tak kita mata kita hanya boleh tengok nombor je ya? hak ni nombor satu, 1 ringgit yang ni nombor lima lima ringgit ketah ni yang kau lima ringgit yang ni sikit kerana aku nampak dengan butir mata aku tapi yang lima ringgit yang aku jual yang aku curi kasut orang ni tak ada tanda kerana nak tahu halal-halal piti ni bukan dengan mata lem tengok dengan mata hati mata hati-mata hati, hati ni dia cerah dia melalui Quran orang mengajur agama hati perut dia cerah malam orang tak mengajur agama walaupun lupi HD 3-4 PhD, PhD sekalipun hati perut dia gelapkan Bini jadi, leluh di mata kita leluh ni. Mata kita, mata amalik kakut. Curuh. Curuh kenapa? Ada cahaya mentari. Cahaya kita leluh menopeng, cahaya mentari. Cuba celik penuh mana? Lampu black out, kelak pekat. Celik luar, tak apa-apa. Mata kita ni, dia menopeng curuh dia ni. Menopeng lehat ni, penglihatan kita. Menopeng cahaya mentari. Cahaya mentari, cahaya lampu, cahaya mati, cahaya apa. Kalau mata kita, hukul -huk, curuh ni pun tak ada cahaya lain, tak apa-apa hati perut kita juga mata hati. Mata hati manusia tak nak cerdik belah mana. Marilah ahli saya yang pada cerdik sekalipun kau tidak menepang cahaya Quran. Bodoh. Ya, sebab tu mata leh pun kita nak curah molek. Mata hati pun kita nak curah molek. Mata leh cerah mata lende kita ni cerah dia dengan cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang, cahaya lampu, cahaya elektrik. Mata hati kita ni cerah dengan Quran, hadis ik apa kaya kaya saba kesak-kesak perjuangan Islam ni boleh curuh cerah barulah kenal dosa pahala syurga neraka jin iblis apa lah. wama lakum allatunfiqu fi sabilillah boleh apa untuk mu apalah manfaat untuk mu sekiranya kamu tidak derma fi sabilillah. tadi Tuhan kita kata infaq mesti derma. Tidak banyak min min tabi'in bahagian daripada duit ada 10 ringgit cabut 1 ringgit pun tak apa dah cabut 2 ringgit 5 ringgit tak apa dah diam tak nak derma juga tak kenapa sedarkah ke sebanyak mana langit bawah mina aku satu masa kelak bila mu mapuh habis mati habis boleh tak aku belaka nak tengok cara Tuhan toco kita tak wedia boleh apa kalau mu kalau mu tak wedia derma baik habis takut takut luwak hari tu kan? takut luwak hari Baik bila mu mati. ada adalah ni sama ada mu tinggal ataupun dia tinggal mu. Mu tinggal artinya kita mati. Ataupun dia tinggal mu. Curi darah kan. Eh. Mu jual saja. Jadi oleh hermikan. Belum daripada aku ambil-habil. Bawa bumi beri ke aku balik. Bila mu mati. Baik mu beri dengan sukarela. Lah. Kalau mu buih derma. Arti mu beri kepada aku sukarela. Kalau mu tak beri derma. Arti aku terpaksa ambil daripada mu. Caukan kerasan. Bila mati boleh aku. Sebab itu, syakol tak boleh buat pandang. Ha. Bila oh. orang mati, hari tu jadi syakol. Syakol apa arti? Syakol nak arti, turut peraturan tu, eh, Tuhan. Tak ada orang, yang boleh tak ada tok kodi, tak ada tok haki, boleh pandang-pandang bagi. Kena turut, undang-undang syakol. Syakol itu beri pada Allah. Allah kata, hak ini kena bagi nisbu. Hak ini kena bagi suruh. Hak ini kena bagi rumah. Terima buat lagu lain tak pakai. Akhir-akhir tak -akhir masuk kesakol itu tanda haritu ada pada kita nak balik semula Tuhan. Ini melalui pesaka. Jadi pada kalau mu beri derma, airti mu beri harta kepada aku secara sukarela. Kalau mu tak derma, airti harta mu terpaksa aku ambil balik. Sama ada di dunia aku guna pesaka. Dia menyebabkan anak mu tak boleh buat lebih kurang daripada pesaka. Dan akhirat kalau boleh aku bilang. Jadi pada, pad, pad, daripada aku ambil secara paksa harta daripada mu, baiklah mu pada aku secara sukarela, dan beri derma cara dia fikirkan Itu logik kita kan betul hari tu hari tu apa tadi dah sama ada hari tu ni curi darah eh? saja ataupun kita tinggal dia mati saja juga masuk kubur takkan nak bawa nak bawa betuh nak buat sawetlah masuklah kubur hmm itu tadi yang keduanya la ilaha illa billah ya stawim minkum man aqqa min qablil fatibaqal tu yang kata mana-mana orang -mana menderma belum daripada kala kota Mekah dulu belum pada kota Mekoh tu kaluh Dia beri derma dah Tak sama dengan orang yang beri derma Lepas pada kota Mekoh ni Kaluh Kota Mekoh ni Mekoh dah ni tu Nabi kita beranak Mekoh Besar Mekoh Bila jadi Nabi kena halal daripada Mekoh Adakah aku fikir sendiri lah Kita buat umur Kita beri orang halal kita Betul-betul supaya kita palestin sekarang Palestin ni lagi Arab Umur dia di palestin kebun kubung apa namanya Zaitun dia di Palestine Segala apa harita di Palestin belakang Mari bangsa bersatu tahun 48 Belah dua Yang ini pergi Yahudi Yang ini pergi ke Arab. Yahudi dengan Arab tengah kawat kawat Duri Jadi yang mana duduk pergi kawat Duri Tengok dia Yahudi Itu hari-hari di rumah aku Itu rumah aku menatang Yahudi tu Pohong Zaitun aku tanya menatang Yahudi Tu telaga aku gali. Nata Yahudi. Pah lelah -le, tak besar. Siapa dia buik kuasa pada PB. Pada besar satu. Ambil haritah orang. Siapa dia beri kuasa? Siapa dia buik kuasa pada dunia. Majlis keselamatan. Ambil haritah orang. Beri ke orang lain. Siapa dia puasa? kuasa? Kuasa Mediana itu. Lokal standar semua. Kerja-kerja jahat. Lah, Kerana orang duk jaga PBB. Seorang abuk. Tidak Islam. Amerika. Perancis. Cina. Cina. Rusia. Tapi dia soalan lagi lima kita. Samna tempo nombor ni. Dia ni jaguh. Orang-orang ni, ha betul-betul namanya orang ni otak. Otak ni orang. Nabi sebut ala fil ala inna al-jasad budah. Jika salah, pudar jasad كله. Wa al-jasad kullu, ala al-qalb. Nabi kata, "Hei manusia, dalam tubuh orang ni ada stok benda." Ya, kalau comel ni, comel habis hak lain. Kalau buruk, uduh ni, uduh habis hak lain. Gampang dia benda? Kalbu. Kalbu kita panggil kalbu jantung kita panggil. Jantung hati. Jantung lah. Kadang jantung tempat keluar fikir. Kalau kita nak berjalan, kita guna kaki. Nak menengok, kita guna mata. Nak makan, kita guna ngulut. Nak mikir, orang tak guna kaki, orang guna kalbu. Kalbu yang ada dalam lima orang yang panggil kuasa besar apa dia baru nama kosa-kosa, kosa jahat lah kita panggil. Limun ni kosa jahat. Dia pakak puk-puk dia, nak bukan Islam. Ya, kerana arak-arak ni tepat dulu Islam. Jaman hari tu, pak leluh ni pun. Bagaimana nak punuh Islam? Orang yang nak punuh Islam, tu yang sebutlah Quran-nya. Al-Marzubi'alim, al-Dhalim. Orang yang kena maruh, Yahudi kita panggil. Orang yang sesak, Nasara. Orang ni yang menguasai baby-baby -be sekarang. Orang ni-nya, ke anaknya, dia buat lagu mana, dah haju. Kita khenyik dia. Melalui, Palestin kita bagi dua. Kita boleh dua. Lepas pada Palestin ni, dia nak pula, mungkong dia ni. Kalau Tuhan izin, izin tak kita. Bagaimana Tuhan nanti, dia pasal dia, dia buat tiga sendiri, dia lelok kok orang. Kalau turut dia, berserga. Kalau tak turut dia, tak kira Arab, tak kira Melayu. Turut dia, serga dan lelaki. Siapa dia? Buat kuasa pada PBB, ambil harta orang, bagi dua, buat puan dia, dia semua, Yahudi sendiri. Tak besar, sebab bila pas kemat tu tak besar masalah. Ya ada. Kita sana buat lagu mana am mereka. mereka sendiri pun nak mampus dah. Pagi ni kita tengok internet bagi tak ada. Teruk benar dah dia. Bagi macam tu saja kerja banyaklah. Orang yang ada TV, orang yang ada internet. internet ni kita tengok keluar yang kita tengok sebelah. Tengok sebelah lah. jadi kita jadi jadi jadi, jadi Tu air deras akan naik deras. Air suhu. Tu kalau hok suhu hok dah turun tu hok duk tak darat dia mampus gilalah. Dia tengok keluar sebelumnya. CC CCN tengok, Al-Jazilah pun tengok, Arak pun tengok. Arak pun tengok, pun tengok Arak tu. Arak orang, orang panggil merdeka, tidak Arak pasal cucu hidung ni tau. Hmm. Tak sama di antara orang yang mendermuh, belum pada negeri Mekoh Menai, dengan mendermuh lepas pada negeri Mekoh ni, Menai. Kalau belum pada negeri Mekoh ni, ada kadang kata ni Arak tengah-tengah timbul. Nabi Muhammad mati kau, hidup kau. Menin kau, Islam kau, kalah kau. Orang Islam ni kena anyanyo kau, ada masa kau boleh tegak. Tikau tu dia dermodoh. Lepas pada jatuh muka. Boleh ke tangan Nabi Muhammad. Tikau tu gagau lah. Tikau tu baru pakat nak pergi dermodoh. Ramalah pergi dermodohnya. Polo dekat-dekat pilihan raya ni. Belum pilihan raya ni nak pergi dermodoh. Lepas pilihan raya tegak, keadaan boleh pergi dermodoh. Lepas itu orang Rasulullah ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشوك المرسلين سيدنا وموذنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكرنا من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت واب الرحيم اللهم إن ضحا ضحاؤكا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 وبارك لنا فيه بحق ضهائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما أتت عبارك الصالحين ربنا جعلنا من قيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل لعاء ربنا إنك جامع الناس اليوم لا عيب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami yakin satu peratus, satu masa nanti Kami akan impun semua manusia di padang masyarakat Ketika mana kami tidak mempunyai harita benar Tidak mempunyai anak penuh, tak mana Ketika itu tulunglah impunkan kami bersama Nabi Muhammad SAW <Sess> Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir Abil ijabati jadid Wa la hawl wa la quwata illa billahi la'lil azim Rabbana atina fid dunia hasanah وفي الآخرة حسناً وقناة بنار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين رب العالمين